سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الله لا يستحي أن يضرب مسلا ما بغوظة فما فوقها فعمل الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَعَذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهَدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقذون أهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أي صلام ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون دو ام باب دا اول حصید سور بکر چې په داویلیو چپدی باب کے اول اس بات دا توحید او پاغی پینزاد اللہ اکلیا ذکر کئی داوہ دا توحید ذکر کا یا, یا ایوہن ناس عبدو سرا او پینزاد اللہ ایلی ذکر کل الله او زمای عبادت او کا زکا تما خپل عبادت ته پیدا کړي خلقکم دویم زمای عبادت زکا او کا چې سما مشران میں پیدا کړي دي ستا نسل ستا خاندان میں پیدا کړي دریم عقلي دلیل اداو چې الله غزات چې تا د پاره زمکه فرش ګرځول دی سالورم دلیل اسمان میں در لچت ګرځونه او پینزم دلیل برن باران راورم قطنه اسباب د رزق سازر غنوم نو کلیچه دلائل پینزه ذکر کل نو سمارا او میواو نتیجه دلائل ذکر کا فلا تجعلو لله اندادا ګوره دا الله بزا تو صفات کسو کی سردار نکی ند وی لگی کی پشان دا الله بل سوک او مونږه سورہ اخلاص کې هر رضواي ولم یکل له کوفوان احد دغه پشان دی بل څوک نشته دغه هم شکل هم جنس هم مثال بل څوک نو ندوی لکی کې پشان ده الله په صفاتو کې بیا د هغه نرسته صداقت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ذکر کو او صداقت د قران مجید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا. کہ شکوی کتاب چمار علی عبدنا ک چرستا سو شکوی په کتاب باندې چې مار علی غل ده بخپل بندا مزخیر د تاسوم ترایو کئ تاسوم ځان ازماو کئ د دې قران مقابله کې پیش کئ یو سورۃ د قرآن پشان شان پیش کئ ودو شهدا اقوم سطف سجمرستیالی سطاسو امخیالی سطاسو پنیز باندې هغه خشاعرې هغه ادیبی هغه لیکوالی هغه ټول راجم کوي من دون الله ذا الله نسوا هو تاسو د اکار کول شي نه نو چې نشی کوله نو زجرې ورکو فإلم تفعلوا ولن تفعلوا فتكنار التي که تاسو د قران مخالفت کوي نو بیا غور لزان تیار کوي چ داغه خشاک وبخله کی او کانې وی او داغه مونږ به کا تفصيلو کو چې هزار زکه وي چې شدت د عذاب سخوالي د عذاب ته اشاره ده او بيزرم مومناو لاخیره آیات کی اور کو ابشر الذين امنو زيره ورګه یا قساولا چې غیر ایمان روړې دې ایمان انې خبره منل ده تاسو تمه یو ایمان دې یو اسلام دې دې دوه کې فرق څه دی د داس زونه یو خدای اسلام اغاز دخلي نه کیږي چې مسلمانانه ما انتهای پسلو باندې دا چې د الله الاه الا الله کلمت الذحقت را کوځي نو ته مسلمان شې او د ایمان اغاز د زلن او شي او اظهار به شي چې ما کلمه راو نه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو د اسلام اغاز دخلي نه اختتام به او د ایمان اغاز د زړه او اختتامی په خلا باندې اوس ایمان سره یو شرط او عمل صالح مونږ بیگاني درس کې وي نیک عمل کم چې شاريه عليه السلام دا غهت مقرر کړی ځکه جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ته الله د چکل بمرځه وفات کې وو چې دا هغه مرز نبی علیہ دو او دا دنیا کو نو بي السلام په نسيدو او د دنيا نه سفر وکړو نو د قران کریم اخيري ايات چې نازل شو د سوره مائده اليوما اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورزيته لكم الاسلام دينا نن راځي ما خپل ټول نعمتونه بتا سو پورا کړ زما چې څومره نعمتونه او غټول متخذ درکل او د ټول نه غټ نعمت د دين كاملېدل دا واحد دین اسلام دی چې الله دے و بارکی چې دا ماں کامل کردے دی الیوم اکمل تو اللہ ہوئی چی ماں پورا کو نو باغی که دا کمی سا گنجائشا نشتا او واحد کتاب دے دا اللہ قرآن مجید چی دا دے دا حفاظت زمونی چاگش دے اللہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ من خپله نازل کړړی او دی اومون د د حفاظه زیموواې غستې لکه دنیا کې وګور هر چا ته د قرآیح یاد چې سری کلی مګو مسلمان هم دی نقل حالله او خ خو ور نه او دا د قرآ درې محسه ده سر خلاص لو ورې او چې ل کاپلا نو په سکول کې دا لس ستونونه خو چا یاد کړي او نانظرره د قرآ هر چاویلدي دا, دا قرآن حفاظت ده او ستامخ کې اسړې لګیا دي خدا کمل سړې ال حاصلېږي تاسو تلاوت کې او زدل دناسته زموسته لخیال نه وي خو ته تلاوت دومره کې چې ستا ګن گن ګناه زموږ وخت تر نو کله چې له د آیات کې د زور پزیبا نه زیرو وي نو زموږ زين له خبر را چې دا سړې چې کومه یا توې نو غلطي وي ولي توب معنا پويږي قران کریم کې د یو زبر او زیر سره د معنی مفهم بدلیږي قران کې الله او و کنتم الا شفا اخفرت د شین د باغ زور دی تاسو په کناره د ډوغل د ور ونی او اوس دغه لیکلوم د کسي دی خو چې د شین لاندې زیر شي نو شفا الله تا دا, دا مرض نخلاص کئ اوس یو ټکی د شفا شفا او شفا لیکل یو ځان دي دی, دی. صرف حرکاتو او کی فرق ده چې د شیند په زور ورشي نو د جهانم کم دی له دی الله غرض او که د شیند لاندې زیرشي نو الله دې د مرضنا تعالی نجات درکې سمره فرق وکړایږي نو قران الله خو هم کوي چې دې په مقصد گی نو نه دې په مقصد بوویږي چې دا معنا وخت ماضي ذکر کوي که, که مضارع ذکر کوي حال ذکر کوي څه ذکر نو څه به په پوهيږي عمل سواله عمل چ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه حد مقرر کړی قاضی به ازاوی د عمل صالح ما نه کئي اصلحۃ من الاعمال عمل صالح چاته وي و ای عمل ده ما سواو شر چې شاريه علی السلام داغه حد مقرر کړی ده و حسن اغه ورته خوي دي او شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله اغم ذکر کئي چهره عمل جي بائي جي مطابق ته جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هر عمل دے نو قابل دے قبول دي اوغه عمل دي او جد الله د حبيب نبي دلیل نشته غو عمل نه دي زګه یو شاعر مو وتاسل الها وانت تزهر حبهه ته ظاهر د الله خلاف کې او تو عاشق رسول ما او زه د پیغمبر عاشق ما هاذا العمر في القياس بديو و تا خبره ده چې خبره منی نه او عاشق وی لو کان حبک صادقا لعطاته کستamine رشتیاوی نتابه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری کړی وی ان المحبا لمن يحب مطیع زګ کم چې عاشق نوغه د معشوقه تابعداری چې معشوقه سوید یغه کوي مجستا ته عاشق د جناب محمد رسول الله او استا لباس تا خوراک تا سکاک تا ماملا تا تعلق تا عبادت ستا ار عمل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق وي نو عبادت او به اوراسته مسافه کی فطر ربانی کی شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر لویزوان علیه الرحمت دیسره پنوم باندې منی مونږ د حوالو کی پیش کو هغه اور ډیر حق پر داو کتاب دی الفتح الرباني والفيض الرحماني داغه ولسمه صفل کی ذکر کای چې عبادت څه شی ترک العادات د خپل عادت پر خودل فاده بو د قرآن او با د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستایو عادت دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د قران قول دغه خلاف د تخپل عدد پر دی بیا اوم دغه کتاب کې بندن لسما صفحه وی ایش تحت الظل لکتاب اللہ تا جن تیره دا اللہ دا کتاب د سوری لان دی تیر که او دیگران کار دا, دا گوره عمل سوالی دی د ہوئی چې تخبل جن د قرآن لان تیر که و سنت رسول الله او د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و لان دی جن تیر که بیا چونتی صفحه وی علیکا بی اتبائی پا تابان لازم دا تابداری دا پیغمبر من غیر ابتداء با غیر د دین چته یو نه عمل شروع کی پتا لازمي سره تابعداري د پیغمبردا بیا ایکن می صفه کوي څوک چې د پیغمبر تابعداري کوي او دغه شریعتي په خپل لاس کې واغستو او په خپل لاس کې د الله کتاب قران و مجید واغستو نو دا د کامیاب دي او د ژوندۍ بقا نه وي نو عمل سوالی هر هغه عمل دی چې داغي بنیاد چایخه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دا عمل صالح د د پرون ذکر کو او بشاره کامل ذکر کو او د جنت هغه صفات ذکر کل چې جنت کې با باغونه نه جنت کې ب میوې جنت کې ب میوي او د د بار بعد خوشالۍ زونه باغې کې بیبیا نه وي اس ان الله لا یسہین نس بک دفه و اعتراض کئ چې دا سنگه کتاب ده چه پدیه که مثالونه کس ما قسم ذکر کی راد او برق مخ که ذکر شو راد او برق رنا او برخنا دا پا که ذکر شو اعتراضیو کو نو جواب دا ده چه البقار رجلی که دا کمتی کمتی خبر اسی ذکر شو اس رزر پا که ذکر شو اس پین پا که ذکر شو نیامتون امی وجات پا که ذکر شو شو د د جواب دا چې مثال الله بشکي د وضاحت ظحت د مسله د پاه چې مقامه کم کس ناستې ج غ پوهشي بعض خلکو دی کلی بعضې مفسرین هم ختا شوي دي چې ان الله لا ایستهی دا, دا غ اعتراض جواب دی کم چې اعتراض کل نور انکبوت کې د آیات راغې را ان نه او بوتيله بتل انکوت ب کاره په قورو کې کور د جولاې دی نو مشرکین د مکه ته را شروع کو چې داسنګ د الله کتاب د جبريګا جوړاګي ذکر ده خدا خبره غلطه ده صحیح نه ده ولی وږي دا دا چې دا سوره بقره دا مدنیه صورت ده مدینه منوره کې نازل شوې ده واتی هي هم ده او سوره انکبوت هغه مکی صورت او مکه وځه مکه ناظر شوه دي نو اعتراض مکه کې شوه قرآن جواب مدینه کې کله دومره لوې فاصله ده منس کی دا خبر صحیح نه ده بعض خلک وایي چې نه حج کې مثال سے کر شوه دي نو قرآن دا غیرت کوي نو سینا دا خبر هم صحیح نه ده ځکه سورہ حج نزول کې یوسف درم ده سويم ده یوسف دریم اخیر سوراتونو کې اخیر ایام دے جناب محمد رسول الله دي او سوره بقره 87 نمبر دے او اتیا ایم نو جواب ما کیو اعتراض راستو راځي ابو خدانو یوام د کوم ځوډب د کوم ځی کیجی دا خبره غلطه ده صحیح خبره دا ده کم چې حافظ ابن کثیر علامه قرطبی رحمه الله او علامه ماوردی ذکر کړي ده او کم تایب چې حضرت شیخ نور الله مرقده هغه ایم کړي دي چې دا عامه کې یا قاد البر کو یختفوا ابصارهم ذکر شو راغدا وبر ذکر شو نو دغه باندې د اعتراضو کو چې دا څنګه کتاب دی چې په دې کې د پلک وړوک ذکر دی په دې کم دی د ابرخنا ذکر دی په کارې نوري خبرې کړي نو الله پاک دا غي جواب کړي چې ان الله لا یستحی یقینا الله باغ نه کړي الله دا خبره غران نه او دا سده شرم خبر نه دا ایه زریبا ای زربا چی بیان کی زرب په غنو مانو باندې ناراضی دلته زرب په مان د بیان سره لکه قران کې الله پاک فرمای زرب الله مثلا كلمه طيبه اصلح ثابت و فروا في السماط سوره ابراهيم کې ورایشي الله بیانې مثال دا دوه کلمو یو کلمه پاکه دا کل کلا ویضرب اللہ الانسال اللہ مسالون بیانی خلکتا نو زرب پا مانا دا بیانو لسرا کل کرا زرب پا اخپلا مانا اضرب بی اسواق الحجر موسی علی سلام تا اللہ اخپلا امسا دریاب تراخلا سکا نو اغین مراد دا زرب دا دریاب دے دا زرب مانا دا دریاب دے دینا گر ایمانی نو تشکلا اللہو ایز دا باغ نکرم این یدر چې چه بیان کی مسلم ما بعوذتاً مثال دیو ماشی دا پوہ دا پارا فما فوقها یا کم او زیاد د ماشی نام یعنی کم والی کی لکا وزر دا ماشی وزیاد والی کې لکا تی دا سیو مثال الله بیان کی نو حس باغ نکی او کلا مثال بیان شي او ذکر شي فاما الذين امنوا نو اگسان چې هغه ایمان روړې د مومنان دی فیالمون انه الحق من ربهم نو دی په یی چې دا حقیقت ریشته ده د طرفه ضرب د دین مثال بیان شو داود الله کتاب بیان کړه ده بس هغه خبره ده مسلمان اگر چا جون چورانه و اما الذين كفروا او هر چې هغه قسان دي چې هغه کوفران دي انکار وکړي د الله د توحید نه د رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فیکولونا نویدی اراد الله بهزا مسالم د څه شی اراده کړي الله په بیانولو د دې مثالم دا مثال بیانولو نو بلسبه بیان کړیو دا مثال ولې بیان کو الله یوذل به کثیرن الله الله یوذل به کثیرام اس کته امانه کې چې گمراهي په دې سر نو دا الله کتاب خو الله د هدايت د بارالې ګل گمراهي د بارانا ننا یوذل به کثیرن خار کې په دې قران سره گمراهي د ډېرو خلکو تاله وړې خلک مها مخ نه استي خو چې کله ته د الله بیان کی او پاغه باندې بدولګي نو بیا واستانه پاسي مروی د تمبر سرکار نشته خب موږ له خبرې کینو نو د ډېر خلکو ګمرايي تاله وړې رسپېری جامع وې چولي یو او سړې حافظو پستر ګړوند جمعات کناستو یو کس را او سپېړې ته وستا اور ډېر ناقار وستا وی وای چې مرد وکم او حافظ ورته وای چې مرد وکم دا سره ذره غواک اوسه رکی نه تاسو وی تاسو څنګه په یم دای چې بم تقوین نه وی دای چې بم رب رحم او بل سګنی دا سپړه چې درا کړی و دا د بیرحمه یو ها موږ دې حجو کې بیا سوي گنز د هر سټه کدار شو ها حج مقبول دا اغي اجر دا شې نبی علیہ السلام وجهاج دا الله چا قبول دا چا قبول کی نو دا وی اجر بنیش د مگر جنت او کم سره چې جنت حش ته لاړو او آلته په سچ ته او ویسدا او کو د دې د ګناونو نه داسي پاک شو لګو چې اوس مورنا پیدا شوه دي خو بشر د دی چې مون حج کو د حج بعض حاجیاں سورت کې برازي د حاجیاں مدر کې سمو ذکر کوي یو حاجی به هغه سیبي چې حايت تطلبې او خلکو ته ویلي چې زمانون سره حاجي سیبولي کا مال خلک حاجي سیبوي ومنهم الله بعض داجیانونه هغه سوق دی چې دنیا غوړې او خیرت کې بے برخاني سبا حجیان دازي وي چې هغه به د الله د رضا د پاره کړی دا الله د رضا د پاره ډېر کم خلک اچ کړي مون هر عبادت چې کوو دا الله د رضا د پاره دیر کم کوو لکه تاسو په کلې کې چې کلی او جنازو لاړ شو نو هر سړی د جنناګ ګې سره ند ولاړي لی ولاړي چې هر سری و براه او سر جنناازې د راغلی دی او ډرخ سړی دی او یو سره لاس میلای بل د الله ضا په کشته نهله کوی جنازې دلاړ شه او مړه داېخواته د دا دا چا جنناازې د د نزله پر داسې د دا که نه ده مونږ د الله د ضا د پارهه نه کوو. اګم چې حدیث پاک ګرالې چې باندې وس کسان یا او یا کسان الله ل په جړګودري کې چې الله د مړې وبخي هغه هغه کسان دي چې خالص د الله د رضا پار پر راغلي خالص د الله د رضا ده پر راغلي او الله لمینت کی زه خو دې ل راغلې ما چې شباب یې لکشي دي ما له وډ را زه دې ل ما چې خلک وې براو سره خسړې دي زه دې ل ما چمه په سما مخددي دي او دي زيسر زمان لندند خلک وو اي شوګر الک او استاد امراغ له نو الله اغرزه ته خدمت شو کده الله رضا ده فارغ له وینو په جنازه کې بچاجي غنه والي جماندار رستون به आवाज راکاي خور سره برادرو صف کې وو درېدو او جټيم پورګي دي امام وو الله اکبر داسې وو کنه وو او څنګه چلي ير ور صف لراما کوي ير ور صف لراما کوي او غيوب اللهم کوګي ورګړي زکه چيله په د خلاف د سنت تازیت ده کوم تازیت چې مونږو دا د سنت ثابت نه دي دا رواج دی د سنتو نه ثابت کوم تازیت ده چې کوم سړي جنازه نه دا کړی هغه دراشي او د مړي کور والو سره د کینی هغه الفاظ دي وایي چې الله پاک دستا دا غمستان سپکی الله تعالی د مړي ماخرت نصیب کی الله دې داغه درجات بلند کی تاسو ده دې ادی عظیم اسدوی دا برداشت کول توفیق نصیب کی نن داستا روپ لار عزیز تربور لاړو سبا زمون ټولو دا لاردا الله زمون ټول نه رضا شهدا تعزیت ته ها نو مجه غم د لاړو نو چې دا आवाज بغیر چا تیزی ویتا आवाज کوجه دواو کې نو که وای کې نو البته اخلاق د نسوار چونډی کې دی به دوا کې دا دوا نه ازدا دی مولی بور خان دا او د عبادت بور خان دا نا سوار جونډي خله کې زاد دعا قبليږي یو لاس کې سرګډلی وره یو لاسه دعا ته نیولل او داسی په مخه راکاږي دا دعا ده یو لاس کې د چېو کب نیولل او د دعا کوي خله د چېو ډکل دا دعا ده یو لاس کې ډیو ګلاس نیولل او د ناست او غیبت کې الکا فلانه حکورا هغه هم د فلاني د غم لپاره استاد یې را نه غه اولاد سے دعا کړي زوم د غم تازیت نه نه تازیت خاله عمل صالح هغه عمل چې د جناب محمد رسول الله نو ثابت کنا نو بیا وایي چې لګیدوانه مونږه مونږ دعا مونږه خدا ته چې په کومه طریقه کې د ځان خود خپل طریقه دا مونږه وو لار څخه د مړي کورلا هغه ته سلیورکا دا غمړي د پاره ول د مغفرت سوالو کا او د ثابت کې قدم کې دو پاره ول دعا او کا چې الله پاک دې بسوالو جواب کی کامیاب کی الله دې علماخه ژوند خسته کی نو کوم یو څیر له دلته ثابت قران ووایو او د واغانی ورته وګړي الله د درس اوف لانی لورسه دا سغن منی او آل د جلاش یو پر دې غیبت کوي او لانی خو دعا لراغلو ا د دعا لنو راغله خو غم شرمول لراغلو نو مونږه غا شرمې دل چې غم دې قبول کړی دي او غوا مونږه دا قبول کړی یو غل به کثیرن په دې قران سره د ډیر ګمړای سر غندشي حسب ویده الله او د پیغمبر طریقو کی کامیابی دا او چې کله پیغمبر راشي او اواده خادی ور راشي به د پیغمبر طریقې دی او یهدی به کثیره او مضبوطه یبد سرا ایمان د ډیرو خلکو او ما یضل به الا الفاسقین او نه گمراه او نخکار کیږي گمراهی بده باندې مگر د فاسقان او فاسق چاته وای الزینا اګکسان ین قونه اهد الله چې ماه الله وا چې الله سری کړی دي کمی واې الله سره کړړي دی نو اوغ وا ما وا او لونې الله سره کړيغ د مائ هی چې نبی کې السلام نوبی لا فرماله لا ایمان للیمن الله د له دغ سړی کې ایمان نشتا چې هغه د خپ وا پابندېونه کا وعده کیدا او پابندی نہ کید وادی اگ واد برک اینا نو دکی ایمان نشتا زما اس اوستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم همولدا وادی د برک کول ده دا کڑے او کلاچ د منافق اغا در یلام ذکر کین نو اگی یو علامات ذکر کای واعظ او ادا اخلافہ کله چی واد کیدا منافق نو دے بوا دی ماتئی نذک اللہ و ینقذونا حد الله ما تیدی وادی د الله مم بعد می ساقي پس د مضبوطيانا خپل پس د خپلوالي نام ويقطعون او پری کيدي ما امر الله به جي الله حکم کمه باغي سرا ايو سلچ ادا کړشي د الله حکم ادا کوي د نو حق دې ختمي ويفسدونه في الارض او فساد کيده پزما کې اورانه کې پزما کې اولائک د کسان هم الخاسرون هم د تاوان یان چا چی وادی مات کی چا چی د الله مونا کټکل د غ تاوان دی بیا ګوري سرنا ان الله لا یستحی یقینا الله باغ نه کئ حیان کئ ای غریب مثلا چی بیان کی یو مثال لرا ما بعود ذند یو ماشی فما فو قهایا کم او زیاد د ممی سال کے فا اما اللزینا منو هر جگہ کسان دی چی ایمان روڑے دے فیالمونا نو دی خپوئی گی با دی خبر انما الحق تي دا خبر اړتیا ده مېر ربهم د الله طرفنا انه الحق من ربهم دا حکم ثابت ده د الله طرفنا و اما الذين كفروا او هرجا گسان دي جغي کفر کړه دې انکار کړه د الله وحدانیتنا فيقولون نواید ما ذا اراد الله دس د سيره د الله پاک په هاذا مساله و بیانولو د مثال سره یذل به کثيرا قارقي الله به دي بيان د مثال سره گمراهي د ډيرو خلکو چې کم سړي کی تیارې وينو هغه سرګانکي ويهدي به کثيرا او مضبوطي پدي سره ایمان د ډيرو خلکو چوکورا الله پاک بیان کردے دے وما یضلو او نگمرا کیگی او نخکار کیگی گمراہی دق بھی پتی مثال سره اللہ الفاسقین مگر دا فاسقانو فاسق آقا کس چی اگر دا اللہ حکماتی اللذین آقا دا داگی تفصیل ین قضونا جماعتي احد الله لوذنا الله من بعد مساقي فظمذبيانا ويقطعونا او پري کوي دي ما هغه حکمنا امر الله به چې الله حکم کړه پاغي باندې ايو صلاحي ادا کړشي ويفسدون في الارض او کار دور ان کي پزماګه کي ويفسدون في او کار دور ان کي پزماګه کي 布ला اللهو دغه کسان چې وادي مادهږي دغه کسان چې بزاده بزمګه کې جوړ کو دغه کسان چې د الله خلاف یو کو هم الخاسرون دغه دي تاوانیان ک دنیا کې تاوانيان غوري نو دغه تاوانیان دي غوړ ال دی وی اولایک هم المفلحون دنیا کې کامیابی چا چې د الله حکم نه منلیو دل وی چاو نه منل نو لایک هم الخاسرون دغه تاوانيان دي الله دې موږ دې تاوان نه بچ کی وآخر دعوانا عنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام. أغمالزمنا وارك سترازعي أغامالزمنا. أمن شهد القرآن والسلام ماكوتيا. ربنا تقبل مننا إنك أنت السميولاليم وتبالين. إنك أنت الرحيم برحمتك يا رحم الرحيم.